Піп вдивлялася у ці цифри так довго, що вони вигоріли з середини її повіка 0163 725 288, мелодія, що лунала у її голові, і тепер вона могла повторити її навпомацьки петля, яка крутилася в її думках всю ніч, поки вона благала про сон, залишилося лише чотири таблетки. Її палець знову завис над зеленою кнопкою виклику. Вчора вони з раві пробували дзвонити п'ять разів, але кожного разу телефон просто дзвонив, і ніхто не відповідав, навіть автовідповідача не було. Це був стаціонарний номер, і Марія Карас, мабуть, і не була вдома, можливо, навіть поїхала до сина, як вони припускали. Піп сказала, що спробує ще зранку, але зараз вона все відкладала, навіть боялася. Бо якщо вона натисне цю кнопку, і Марія підніме слухавку, Повернення вже не буде, вона вже не зможе роззнати те, що дізналася, не зможе розчути чи роздумати інакше. Але ця ідея вже вкоренилася, оселилася поруч із мертвим поглядом Стенлі і сірим пістолетом Чарлі. І навіть зараз, коли вона клацала ручкою в одній руці, вона чула у цьому клацанні щось знайоме. Два різних звуки, дві літери «те-те-т». І все ж вона продовжувала клацати – Її рука лежала на блокноті, на новій сторінці, далі за всі її записи про розкладання тіла та трупні плями. Там був накарябаний номер Марії Карас. Втекти від нього вона не могла. Піп нарешті натиснула кнопку виклику і увімкнула гучний зв'язок. Телефон задзвонив, різкий звук пробігався її хребтом, як і вчора. Але потім клац «Резидентія Караса озвався приглушений голос, Слова були пом'якшені грецьким акцентом. «Ой, доброго дня!» – сказала Піп, перевівши подих і прочистивши горло. «Я шукаю Марію Карасе?» «Так, це я!» – відповіла жінка, і Піп уявила собі її важкі очі, сумна усмішка. «Чим можу допомогти?» «Доброго дня, Марія!» – сказала вона знову нервово крутячи ручку. «Де, де, те. Перепрошую, що турбую вас у неділю. Мене звуть Піп Фіцамобі і я…» Ой, Боже мій, перебила її Марія. Ви нарешті отримали моє повідомлення. Піп розгубилася, намить насупила брови. Яке повідомлення? М, ваше повідомлення? Так, електронний лист через ваш сайт ще у квітні, мабуть. Я ще намагалася написати вам у Твіттері, але з цими штуками я не розбираюся. Але ви таки отримали його. Голос Марії підвищився. Піп ніколи не бачила цього листа, вона на мить задумалася і вирішила підіграти. «Так, ваш лист», – сказала вона. «Дуже дякую, що написали мені Марія, і вибачте, що так довго не відповідала». «Ой, Люба, прошу», – відповіла Марія. «Щось зашурхотіло, поки вона влаштовувалася з телефоном. Я розумію, ви, напевно, дуже зайняті, і я вже щаслива, що ви взагалі відгукнулися». «Я не знала, чи ви й далі займатиметеся цим подкастом», але все одно хотіла написати, раптом ви шукаєте ще якусь місцеву справу. Ви справді дуже талановита. Ваші батьки вами пишаються, я впевнена. І я знала, що саме це потрібно Біллі. Залучити увагу засобів масової інформації, а ваш подкаст якраз це і може. Він дуже популярний, навіть моя перукарка слухає його. Як я писала у листі, ми намагаємося залучити іногенне проєкт, щоб допомогли Біллі. Марія зробила паузу, щоб перевести подих, і Піп скористалася моментом, поки не втратила шанс. «Так, – сказала Піп. – І, Марія, мушу бути з вами відвертою. Ця розмова не означає, що я обов'язково візьму справу вашого сина у подкасті. Мені треба буде ретельно все дослідити, перш ніж приймати рішення. «Ой, Люба, звичайно, я розумію», – відповіла Марія і Піп, навіть здалося, що відчула тепло її голосу, що лилося через слухавку. «І можливо, ви досі думаєте, що мій син винен. Що він, дете вбивця, душитель зі слав, як би його не називали? Майже всі так думають, я б не звинувачувала вас». Піп знову прочистила горло, виграючи собі час. Вона й сама сподівалася, що Біллі Карас винен задля власного спокою, але сказати цього не могла. Я ще не вивчала всі деталі справи. «Знаю, що ваш син зізнався у всіх п'яти вбивствах і потім визнав провину в суді, і це не найкраща стартова позиція. Це було неправдиве зізнання», – сказала Марія, зітхнувши. Його вибили під час допиту поліцією. «Чому ж тоді Біллі не заявив про невинність, не довів справу до суду? Можете розповісти мені детальніше про докази, чому ви вірите, що Біллі винен. «Звісно, Люба, мені не важко» відповіла Марія. «І скажу вам по секрету, я й сама думала, що Біллі винен перший рік чи два. Думала, рано чи пізно він скаже мені правду, але він весь час повторював, «Мамо, мамо, я цього не робив, клянусь тобі, два роки поспіль». Тоді я почала розбиратися і зрозуміла, що він говорить правду. Він невинний. Ви б теж так подумали, якби побачили поліцейське інтерв'ю. «О, я можу вам його надіслати». Знову зашурхотіло. «У мене є копії всіх поліцейських документів вже багато років. Через цей, як його, закон про свободу інформації є повна розшифровка його зізнання. Більше ста сторінок. Ви знали, що його тримали в тій кімнаті дев'ять годин. Він був виснажений, переляканий. Але я можу пройтися по документу, виділити найважливіше і надіслати вам скан».